Sada čitamo ponovljeni zakon 28. poglednje. Ako zbilja poslušaš glas gospoda, boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovjede što ti ih danas naređujem, gospod, bog tvoj, uzvisićete će te nad sve narode na zemlje. Svi ovi blagoslove sići će na te i stići te ako budeš slušao glas gospoda, boga svoga. Blagosloven ćeš biti u gradu Blagoslovljen u polju Blagoslovljen će biti Plod utrobe tvoje Rod zemlje tvoje Plod blaga tvoga Mlad krava tvojih I prirast stada tvoga Blagosloven će biti Tvoj koš i načve tvoje Blagoslovljen ćeš biti Kad ulaziš Blagoslovljen kad izlaziš Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Gospod će položiti predate potučene Jednim će putem izaći nate, A na sedam putova razbježat će se ispred tebe Gospod će narediti da bude s tobom u žitnicama tvojim I u svakom pothvatu ruke tvoje I blagoslivljaće te u zemlji koju ti gospod, bog tvoj daje Gospod će od tebe učiniti narod sebi posvećen, kako ti se zakleo, ako budeš držao zapovjedi gospoda, boga svoga i hodio njegovim putovima. Svi narodi zemlje vidjet će da je nadate zazvano ime gospodnje, te će strahovati od tebe. Gospod će te obasuti obilnim dobrima, porodom utrobe tvoje. Priraštajem blaga tvoga, i rodom stla Tvoga u zemlji, za koju se Gospod zakle ocima Tvojim, da će Ti je dati. Gospod će Ti otvoriti svoju bogatu riznicu, nebo, da daje kišu Tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku Tvojih. Mnogim ćeš narodima uzajam davati, a sam nećeš uzimati uzajam. Gospod će Te držati na pročelju a ne u začelju uvijek ćeš biti na vrhu nikad na dno ako budeš slušao zapovjedi gospoda boga svoga što ti danas naređujem da ih držiš i vršiš ni od jedne riječi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idući za drugim bogovema i iskazujući im štovanje ali ako ne budeš slušao glasa gospoda boga svoga ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovjedi i svih njegovih zakona što ti danas naređujem sva će ova prokledstva doći nate i stići će te proklećeš biti u gradu proklet u polju prokleće biti koš tvoje i načve tvoje prokleće biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje mlad krava tvojih i priraštaj stada tvoga Proklet ćeš biti kad ulaziš, proklet kad izlaziš. Gospod će dopustiti da te snađe prokletstvo, zabuna i kletva u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš. Sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zloće svojih dijela kojima si me napustio. Kugu će gospod dopustiti da se uzate priveže dok te ne nestane sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš Gospod će dopustiti da te udari sušica, groznica upala, žega i suša, medljika i snijet to će te goniti dok te ne nestane nebesa na tvojom glavom postaće mjedena a tlo po tvojim nogama postaće gvozdeno kišu tvoje zemlje gospoće pretvarati u pijesak i prašinu danate pada s nebesa dok te ne uništi Gospod od tebe učiniti pobjeđenoga pred tvojim neprijateljima. Jednim ćeš putem prema njima izlaziti, a na sedam putova bježat ćeš ispred njih. Strašilo ćeš postati za sva zemaljska kraljevstva. I mrtvo tijelo tvoje postaće hramom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskovi. Nikoga neće biti da i plaši. Gospod će dozvoliti da te udare egipatski prištevi, čirevi, kraste i svrab, od kojih se nećeš moći izlječiti. Gospod će dozvoliti da te udari bjesnilo, sljepoća i ludilo. U po bijela dana tumaraćeš kao što tumara sljepac po mraku. Nećeš imati uspjeha u svojim pothvatima. Sve vrijeme svoje bit ćeš izrabljivan i pljačkan, a neće biti nikoga da te spasi. Sa ženom ćeš se zaručivati, ali će je drugi posjedovati. Kuću ćeš graditi, ali u njoj nećeš stanovati. Vinogra ćeš zasađivati, ali ga nećeš brati. Tvoga će volana tvoje oči zaklati, ali ti od njega nećeš jesti. Tvoga će magarca ispred tebe otimati, ali ti ga neće vraćati. Stado će tvoje neprijatelju tvome predavati, a neće biti nikoga da ti pritekni u pomoć. Sinovi tvoji i kćeri tvoje biće će predavani drugom narodu. Oči će tvoje svaki dan kapati gledajući za njima, ali ruka tvoja neće moći ništa. Narod koji ne poznaješ jest će plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok ćeš ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gažen. Ludovaćeš ćeš od prizora što će ih oči tvoje gledati Gospod će dozvoliti da te udare ljuti prištevi po koljenima i postegnema, Od stopala nogu tvojih do tjemena na glave tvojoj Od kojih se nećeš moći izliječiti Gospod će odvesti i tebe i tvoga kralja Koga budeš postavio nad sobom Međunarod nepoznat i tebe i tvojim ocima te ćeš ondje iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim. Bićeš na zgražanje, porugu i ruglo svim narodima među koje te gospod odvede. Mnogo ćeš sjemena bacati u polje, ali ćeš malo žeti, jer će ti urad skakavci ogoljevate. Vinograde ćeš saditi i obrađivati, ali vina nećeš piti, niti ćeš što brati, jer će ih crvi zjedati. Imaćeš masline po svemu svome području, ali se uljem nećeš mazati, jer će ti masline opadati. Sinove ćeš i kćeri rađati, ali tvoji neće biti, jer će u sužanstvo odlaziti. Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postaće pljenom kukaca. Došlja koji bude u sredini tvojoj uzdizat će se nadate a ti ćeš padati sve niže i niže. On će uzajimati tebe, a ne ti njemu. On će biti glava, a ti rep. Sva te ova prokletstva snalaziti, progoniti i dosjeći dok te ne unište, jer nisi slušao glasa gospoda, boga svoga, ni držao zapovjedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao. Ona će služiti za čudesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek. Budući da nisi htio služiti gospodu Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega, služit ćeš neprijatelju svome, koga će gospod dopustiti da dođe nate u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj na tvoju će šiju navaljivati jaram od gvožđa dok te ne satre. Gospode dopusti da iz daljine, s kraja zemlje, nadođe nate narod koji će sletjeti kao ora. Biće to narod Kojemu jezika nećeš razumjeti, narod bezdušan koji neće pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima. On će ti jesti mlado od tvog blaga, i rod tvoje njive dok te ne uništi Nećete ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne uprapasti Opsijedat će u svim tvojim gradovima širom zemlje tvoje, dok ne obori visoke i otvrđene bedeme u koje si polagao nadu svoju te u svim gradovima tvojim širom zemlje tvoje koju ti dadne Gospod Bog tvoj. U tjeskobi i jadu kojima ćete neprijatelj tvoj pritisnuti jest ćeš plod utrobe svoje, meso sinova svojih i kćeri svojih koje ti dadne Gospod Bog tvoj. Čovjek najnježniji i najmekši u tebe zlobnim će okom gledati na vlastitog brata Ženu u svome naručju i djecu svoju što mu preostanu. Ne hoteće ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo, jer zbog tjeskobe i jada kojima će te neprijatel tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim, drugo mu neće preostajati. I žena najnježnija i najmekša što bude u tebe, toliko nježna i tanko čutna, da se ne osuđuje spustiti stopala na zemlju, zlobnim će okom gledati na muža u svome naručju i na sina svoga i na kćer svoju. I na posteljicu svoju što joj iziđe između nogu i na djecu što ih ima rodite jer će ih potajno jeste oskudna u svemu zbog nevolje i jada kojim će te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim. Ako ne budeš držao i vršio riječi ovog zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštujući ovo slavno i strašno ime, gospoda Boga svoga, gospod će dopustiti da ti i tvoje potomstvo budete teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima. Dopustit će da te snađu sva zla Egipatska kojih si se plašio i ona će se prilijepiti zate. A i svaku drugu bolest i bić koji nije naveden u knjizi ovog zakona, gospoće dopusti da te snađe dok te ne uništi. Ostaće vas samo malo, vas što brojni bijaste kao zvijezde nebeske, a sve zato što nisi slušao glasa Gospoda Boga svoga. Kako se Gospod nad vama radovao, usrećujući vas i množeći, tako će se Gospod radovati nad vama, rušeći vas i uništavajući da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednite. Gospod će dopustiti da budete razbacani po svim narodima, s kraja na kraj zemlje. Ondje ćeš iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima. Ali među tim narodima nećeš imati mira, ni tvome stopalu neće biti počivališta, nego će ti ondje Gospod dati srce uznemirano, oči utonule, dušu tjeskobno. Život tvoj visjeće će nite, bojaćeš se i danju i noću i nećeš biti siguran za život svoj. U strahu koji će ti stezati srce, i od prizora što će ga oči tvoje gledati, jutrom ćeš govoriti, oh, da je već večer, a na veće ćeš govoriti, oh, da je već jutro. U Egipat ćete na Galijama natrag odvesti gospod, putem za koji sam ti rekao da ga više ne smiješ vidjeti. Ondje ćete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i robkinje, ali neće, biti kopca.